В днешното издание много киберпънк, музикална археология, роботи, а сега от хората и роботите към хората и с фраките. Знаете, това произведение на уникалния български писател Йордан Радичков е един от акцентите в най-радичковия месец януари. След новата театрална постановка по пиесата януари в Хасковския театър, сега в момента в галерия София Прес могат да бъдат видяни рисунките на самия Йордан Радичков към а, тази книга Разкази Хора из Фраки, за която сега ще говорим с неговия внук Дани Радичков, много ми е драго. Здравейте. Здравейте. Ами да започнем с, с, с това думите, а, има един от а, разказите в хора из Фраки, е всъщност посвятен на думите. Дани да помоля за един автентичен. Прочит с гласа на внука Ведага на Йордан Радичков. Прочит това е един много къс текст, той се казва Думи и думи, и е следния. Едно време като слушах как старите хора в моя край разговарят помежду си, имах чувството че си разменят златни монети. Сега като слушам как всички ние разговаряме помежду си, имам чувството че си разменяме книжни левчета. От оние смачкани и захабени от употреба книжни левчета, с които нищо не може да купиш. И може би тъкмо заради това, че нищо не може да се купи с тях си ги разменяме така щедро помежду си. толкова за едно левче. Преупотребените думи, тези, които губят смисъла си, това ли е, това ли е предизвикателството, пред, кои, пред което сме изправени? Предполагам, предизвикателствата са много и в годините, в които се появява тази книга, също предизвикателства са твърде много, тъй като тази книга се появява точно в 90-та година за първи път. И това сме говорили с хората, които участваха в представянето на тази книга. Ни направи голямо впечатление тази година и ни направи голямо впечатление как тази книга, хора и свраки на Йордан Радишко, впадва в контекста на всички тези промени, които случват в България. И много е интересно, че отново Йордан Радишко, като автор се обръща към един вътрешен свят, към едни детски спомени, към родното място и по някакъв начин, като че тази книга напомня на хората от 90-те години, че може би ключа към всяко решение на всеки един по-сериозен въпрос е може би първо вглеждането вътре дълбоко в себе си и след това... И евентуално разбирането на това, което е в нас и след това оглеждането на света около нас. Разкажете ни малко повече за това, защо решихте акцента да бъде през неговите рисунки. Защото ние наистина пък с думите на Йордан Радичков сме а, отраснали, думите са важни, тези ни се запечатват в съзнанието. Обаче рисунките всъщност дават една друга перспектива. Към какво? А... Рисуването на Йордан Радичков, той сам говори за собственото си рисуване и той винаги е казвал, това просто на мен ми доставя удоволствие, аз го възприемам като една шега и винаги се обръщам към рисуването, когато сметна, че може би историята, която съм разказал, има нужда така от леко дообясняване и може би леко доуплотняване. Естествено първите рисунки, които той си позволява да сложи в своя книга, това са ние връпчета, неговите връбчета, които са доста добре известни. Интересно е, че хора и Сраки всъщност е първата книга за възрастни, която автора си позволява да илюстрира. И тъй като а, ни бяха така, на разположение всички негови оригинални иллюстрации от книгата, които на мен лично много ми харесват. И така си позволих това на хаосто да ги покажа. Решихме да ги представим тях и заедно с тях да представим и книгата. Рисунките естествено разказват също отделни истории и може би така една от най-интересните лично за мен. Това е рисунката, която Юрзан си позволява да нарисува падането на Икар. Това е една голяма тема, която го интересува в цялото му творчество. Uh, и също тази история присъства и в тази книга. Как изглеждаха и как изглеждат физическите, в смисъл, Йордан Радичков обръщал ли е такова голямо внимание на тези рисунки, за да ги подрежда, те да са на стабилен, на дебел картон? Абсолютно не, абсолютно не. Рисунките, всички, всичко, което той е нарисувал, е било на един най-прост лист хартия, който просто му е попаднал, бил е близо около, около него някъде. И той е този прост лист хартия и с най-прости линии рисува това, което иска да покаже. Имаш ли представа, рисувал е първо и после е пиш, пишел или обратното? Какъв е бил процеса на взаимодействие между текст и рисунка? Това, което сме си говорили с моето семейство, които на нали, баща ми и Леля ми най-добре могат да ми разкажат как е протичал този процес. Uh, и това, което мога да предполагаме, че uh, някакси паралелно са вървяли. Може би някои от текстове, не всички текстове са придружени от рисунките на Йордан Радичков. Може би той самия в себе си е решил, че някои текстове биха могли да понесат една рисунка и биха uh, спечели от uh, доразказването на тази история през няколко негови линии. Той е пишал на машина? На машина, да. Има ли рисунки върху букви, върху текст? А, няма. Те са абсолютно отделни. Написаното на машина си е написаното на машина и отделно вече на ръка се рисува на тези абсолютно невзрачни листи, които към днешна дата са пожълтели, но по един много хубав начин са устарели. С, какво е рисувал? С, с химикалка, с молив? Има ли предпочитена техника? А, конкретно за тези рисунки на откриването на изложбата а, се приближи до мен една жена и каза, а, коя година са рисувани тези работи? Ако трябва да предполагаме, тъй като книгата излиза 90-те години, около 88-89 са рисувани. Тя каза, а, това са тези фломастри, дето за първи път се появиха тогава в България, всички, всички много ги харесваха, много ги използваха и предполагам, че с такъв фломастър е нарисувана и свраката на Йордан Радичков. Свраката. Свраката е много особено животно, птица, за да сме по-точни. Много е интересна тази еволюция от връбчетата. Връбчето е едно невинно създание, наистина е свързано с, как да кажа, с някаква хитроумност, а, а, палавост. И има много силни текстове на Йордан Радичков. Знаем защо ние връбчетата е толкова важно. И за нашето себе възприятие, като общество, защото всички като деца сме минали оттам. Обаче, от връбчето до свраката, какво всъщност се случва с пернатото създание? А... Свраката е доста изкусно, доста подвеждащо животно. А, може би, в известен смисъл, животно, което иска да контролира, да манипулира човешкото. По-скоро бих казал, че аз внимание на така, природната интелигентност на сраката обръща внимание и на нейната история, която той си позволява да разкаже и да обърне внимание на това, че сраката всъщност съпътства човека от а, неговото изгонване от рая. И както е написано тук в книгата, сраката е. А, Първото същество, което а, изразява своите съболезнования към мадам Ева, че са изгонени от рая, а още даже и преди това, всъщност, сраката дава къл на Бога, как да се създаде човека. Тоест .е. тук не може да се говори за никаква манипулация или а, някакви такива работи, които са е свързани с качеството на сраката. По-скоро, сраката той е разпознал като а, вечният спътник на човека в неговото битие. Вечният спътник а, или неговото алтер его със сигурност по-скоро е спътник. Добре, това може би, може би може да спорим за това. Но аз пък се питам, дали зад свраката не прозира а, ако не е от на човека, може би е от на Бога. Малко присмехулен, но и така милостив по някакъв начин. Това е доста сериозен въпрос. Аз не, не знам дали съм в позиция да мога да дам отговор на, на него. А, ако трябва да се водим отново по книгата, обзвърж ето тя винаги е била някъде там. Винаги е била някъде там. Не знам дали е аутер вас Напротив вас. всеки един текст, който дядо ми е написал, аз го разприем като абсолютна истина. И съм сигурен, че сраката наистина може би се е мутава някъде около райската градина. И имам причини да вярвам. Това, което не бих в момента споделил публично. Може ли да завършим с още един текст? А, със сигурност. Това е текста за умолителните имена. Малко ще го съкратиме. Нека да започнем от тук. Не се наемам да изборя всички умолителни имена в българския език, не е по силите ми, но понякога си преповтарям част от споменатите по-горе. Като ги преповтарям, започвам да изпитвам особено умиление към тях: хлебец, слънчице, звездица, огнец, човечец. Дори самия живот започва да изглежда друг, като го нарека тайно в себе си животец. Бог създаде света, но не се трогне от него. Дори с пръст не го докосна. А човекът умали създаденото от Бога трогна се от омаленото и не само, че го питна с пръз, но го и погали. Прекрасно е това. Има едно, има едно твърдение на вашия дядо, на Йордан Радичков, което неизменно ни съпътства, когато говорим за, за него и за неговите произведения. Това твърдение че човекът е много дълго изречение, писано с любов и вдъхновение, но пълно с правописни грешки. Коя е любимата ви част от това изречение? Естествено грешките. Грешките. Естествено грешките. Правописните грешки. Със сигурност. Дани Редичков, до кога е изложбата? Изложбата може да се разгледа до 4 февруари в галерия София Прес и заедно с това, тъй като още в началото преди да започне събитието, бяхме обявили, че в Хасково се играе нова премиера на 5 му януари. Хубавата новина за любителите на театъра е, че Uh, постановката ще гостува на 10 февруари в София, в Театър Сълза и Смях, ако не се лъжа. И uh, от там нататък до края на годината предстоят още доста събития, свързани с автора и неговото творчество, за които се надявам да имаме възможност да говорим, когато те се случат. А също и нека да кажа, че до 4 февруари в Галерия София Прес и на 10 февруари януари а, а, представлението по на, тази знаменита пиеса на Йордан Радичко в София, ако наистина искаме да влезем в това търсене на отговора, какво е правила свраката в... А, градината на Рая. Аз наистина мисля, че това е съществен въпрос, на който всеки от нас търси своят отговор. Благодаря на Дани Радичков, изложбата Хора и Сфраки в София Прес само до 4 феврари и в очакване на януари на 10 февруари театралното представление от Хаско в София. Мерси, че бяхте Благодаря. Ви.